گران مخترم واردون کو د مولانا مبتی توسیب احمد صحیب د دوره تفسیر قرآن ده تین تیس نمبر کے سٹھ چپا محلہ بل ارخیل مرغس کی پتیس آت دوزارات کی شعر ده دو پتیاسا تی اشاہ دی توید سنت کے سٹھ این سویڈیز مرکز دکان نمبر تائیس عبدالرحمت بلازا نیزده امین چوک جانگیرار اور صحابی پروپرائیٹر انوار شیر توحیدی موبائل نمبر دویمه صاد رسالت د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم شروع کیه اپدی کی کې پین زلص پلتای ذکر کوي د اهله کتابو د ایساانو کورای سورای بقره کې دویمه حصہ کې اعتراضات او او عدالت پلیتۍ ذکر کئي وجدا دا چې دا ال کتاب دوکه اسما خل حقوق تاسو ته یاد وی او يهود يهود مليانو نو آلته مخاطبين يهود او مليان اعتراضات کئي او دلته مخاطبين چونکی سایان دی او دا پیرانو او پیران خو جایلانی اغه سره دومره اعتراضات نهي خو پالیتای ډيري نو الله رب ال عزت دا غيغه پالیتای ذکر کئي او والا پاليتي دا ذکر کئي چي تا پهلو په هورمت کې دغبول موليانم دویمہ پلی دا ذکر کئی اللہ اکبر دویمہ پلی دا چې پاک و خلق و نزبت زان غنت پلی تو تکوی دائے بل او بلہ دا ازلال المومنین بریمہ او سلو سلامه پالिती کوفروم به آیات الله ترک العمل به کتاب الله پنځه ما پالिती کتمان حق شپږه ما پالिती قیدوم لیرت داد الزعفا ضعیف الایمان ا گمراه او بل بل پالिती سییت بدين منسوخطریبان د ویت کول والاتته منو الله المن طببع دی نه کوم او اتمه پلیتیې دا ذکر کې چې خینین دي او دار کې نهما پلیتیې زیکر کې تریففیین الحق و نه من هم لفریقی یا لونه ال س نهوم من کتاب دې ساره او بله پلیتی به دا ذکر کړي لسمه چې شرک دایي پنیکانو بندگانو سره او نسبت د هغه الهیت اغایتا د ام عباد الصالحین هغه شریکان ګرځول او نسبت به یې اغایتا کاو او بله پلیتی یو سما آباګه اکسیل مریاض کې ذکر کې اعتراض دې اتباع پیغمبرنا او بله پلیتی طوالیه او مخ اړه د هغه پس دې اقرار نه او پس د ادله نه ذکر کې آګه 86 کې سوال لسم دیار لسمه پلیتی د اعتراض الزام په پیغامبار بانده او سوار لسما پلی تی چی قبلتنا قبل قبلتکم او پنزلسما پلی تی صدهم عن دین اللہ وعن سبیل اللہ دا اللہ دلارنا خلق و منکول تا پنزلس پلی تیبا سکر نغد اواله پلیتی الله ذکر کای چې اته باند دای په هلو په حرمت کې د خپلو پیرانو او د مليانو دای کولا قوليا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم قلوا يا اهل الكتاب را شيتا سو الى كلمه دسي هذه سوائم بیننا و بینکم چه برا برا دا پا ما بین سمنگاو ما بین ستاسو که اللہ نعبود الا اللہ دا چه منگ با بندگی نکو مگر دے اکیو اللہ و نشرک بھی شیعا او ایس ادار بنگر زو منگا د دے اللہ سرا شیعا اس کس ما شیم اس کس ما شیع بنگر زو الله اکبر ولا يتخذ او نبا جوړوي با سونا بازي زمغا با زن با زينور لارا اربان خدایان مين دون الله ما سيوا د الله انا الله ما رازيو خان زين ايده ذکر کوي ديځه کې چيداي بخفلو احبار و تا او موليان تصديق کوي لكن امام مدارک او امام مظهري و نه نه مان نه داده ولا نطيع احبارنا داوانا الحلم و دا لا يتخذ بعضنا بعضن ارباب من دون الله ويمانه دا لا نطيع احبارنا في الحل و تحریم منبار منبر په هلو په تحريم کې د خپل او موليانو اتباع نه کوي راشي دا منګه هلو حرمت دا چې کم نه دا د الله کار دی دا د مولا کار نه دی الله اکبر دا هغه به دا کول چې مولا به وتساوي نو بس آب حلال ګڼل که مولا به وتوی چې حلال دینو حلال کی چی حرام دنو حرام او کې چې حرام دینو حرام او هغه به ک دا دی بل عاکسولی نو لکه سبا چې کم خلک ایدا اوله پلیتی دا غیوا او د دا, دا, دا وجنه هغه واقعہ مشہور ادا د ابن حاتم رضی الله تعالی عنہ راغله دو دربار دا محمد یعربی صلی الله علیه وسلم کې ارشاد فرمایا یا رسول الله پس د مومن کډونا عجيبه خبره ده منګه خو چارم خپل پیر او مولا ته خدای نو ویلی او ا گئی ته من دا نو ویلی چې دا دی او قرآن وای چې دی بو ته خدای وې نو نبی علیہ الصلات والسلام فرمایل چې کم شیبه حلال او غیب حرام کنو تا با حرام گنو او کنا وی او حرام ممی گنو او ای که حرام باو او غیب با حلال کنو حلال بده گنو او کنا او جی داست خوب بوا نوی علیه السلام و تای دغا ربی ربم دیتا وی یو حلال شده د که دا تا او تاوی داسته لگا دا دی دور که دا دی میس دا تا دا دام ملیان او دا غیب غلامان دا چور پسې روان روانوی او یو کال وته وټونه حرام کی سګه لوټونه ورکل چاټې چا وټ ورکنو دا ګناه ده او بل کال وته چې کمندنو درځې د وجوب تنا چې فرض ته ورسې وي چاټ چا ور نه کنو لو ګناه ګار دین کار دین کفر ده اغه خلک ور پسې رواني کدا غي پخلې ور کوي او دا غي پخلې باندې دا حله حرمت د کمزاین راوست دا ستاد کورټه کدا کاخر سوجر چې دا حل او حرمت ته جوړکې ده زانه دارنګ نور د دا کارونه داس چ اوسم آواز علاکو کې موجود دي چرګ به بانګ وې نو مولا به جمعات کې واسر چا دا آرام ده دا حرامره دی بانګ وې داس پیرا شې ودا آواز پیرا که چرګ به غوي و چې له نو آواز پیرو دا ټولې پلی تېوي اوسم دا داخل او هرمز شروع دي دا رنگ اوسم د قران په مقابل کې د مولا خبر غستل قران نثقتې موجود وی د پیغمبر احادیث صحیحہ کثیره موجود وی او دا غي په مقابله کې د مولا خبر راغستل د پنجاب مولالي کړي دی امام اهل سنت لیکلي دی ته ځان خپل قرانه اهل سنت او دا غي امام اغي لیکلي دی دا د یهودو خصلاتو د عیسایانو خصلاتو په هله او په حرمت کې د مولا منل او د الله د کتاب منل او سم دغه مصیبت خلق کې موجود نه خان نثقتې پېش کړه حتی مولای بل سویلینو بس بیا د سره نمنه ولا نو شریک به شیء علامه ابن کثیر معنا کړي لا وسنا ولا صلیبا ولا سنما ولا طاغوتا ولا نارن ولا شیئا بل نفرد العباده لله وحده لا شريك له وهذه دعوه جميع الله اکبر اځې به خبرې کولی و لا شیئا نبا اسدار جوړو مونږه د الله سره شیان اس یو شی د شی سمانه لا وسنا ولا سنی ولا صلیبا نبا د صلیبندگی کو نبا یو بوتا چغاو ولا و ولا سنما نيو بوتا ولا طاغوت ولا نار نيو طاغوت تا نور تا ولا شیان نبل اس یو شدا بلکې مونږ با عبادت خاص د الله د پاره اواز کو لا شریک له چدا یو شریک نشته وا هذه دعوه جميع الرسل دا د تمام انبیاء دعو د تمام انبیاء الله اکبر او نبی علیہ الصلات والسلام الله اکبر اخری پیغمبر چ اگر عقل دنیا ته او اخيري سال گئی دي او صاد جناب محمد رسول الله او زي بخاري کې روايت رازي نبي عليه الصلاه والسلام اغا اخيري او اوقات کې داوي الله لا تجعل و وسني او ود يا الله زماد قبرنا بوت خانه من جوړه دا نه وي وسن راشي و سنده قبر تام وی. او پیغمبر خپل په خپل قبر باندې دا وسن اطلاع کړل دی اللهم لا تجعل قبري وسنا يبدو او نبي عليه صلوات و سلام اخر او وخت کې دامه لا ان الله اليهود ونصرى تاخذ قبر ام بیا ام مساجدا حضرت عائشه فرمای نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې ما غوګنیږي چې نبی علیہ السلام دال فازوي لا ان الله اليهودا ونصارى الا دي يهود او نصارى دا په لعنت باندې کی په لعنت دي کی يهود او نصارى زکاچي غي د پیغمبرانو قبرن جماتونہ جوړ کړی دي او التزان له فل حاجت طلب کړي د دې وجنا الشيخ الإسلام إمام ابن تيميا رحمه الله فتورة نقل کرداؤي من ظنان الدعاء عند القبور يبظل من الدعاء في المساجد فقد كفرا وقد اتفق أئمت المسلمين بذالكا وي چاچ دا گمانو كو چه زمان دعاء دا قبرونو سحابنو نسبت دا جماعتونو نو اي فقد كفرا دا سڑه كافر دي دا او داسي كافر دي دا چدہ د پکو فر باندې د سلورو امامانو اجما ایم دا وقدی تفق ائمت ائم وقدی تفق د المسلمین به ذالیکا ائمت مسلمانانو ټول پدی متفق دی چدا ساله کافر ده د پکو فر کې شک نشته دی دانا نه چویره د بوتانو نانه بوتان نو وایا خدای دی پوکا لا یتخذ با سن بازن, بازن باز زمانگا ما باز اغا بازی بوتان زمانگا و بازی نورو لفتان دنیوی وی بوتان تا چگه والی او بوتانو نا نا انبیاء و انبیاء پہ امر افاق ذکر کری ازا ما تفیهم رجل صالح بنو علا قبره مسجدا کل چی بدائی که نیک سڑے وفاد شو نو بنو علا قبره مسجدا دائی بدا پا قبر بانده جماعت جوړک جماعت سمانه دانه چې جماعت په جوړو قبر باندې لیکن للب او التکه بس خپل حاجتون طلب کول دغه مراد ده اریز ضرب دا کار کو د دیو جن اوسم دا ډېر پليتای موجود دی په دې قوم کې او دا قوم اوسم بلکې لوی لوی مولیاندی زره پلان کې قبر کتابونه لیکلي خپل سفرونه باندې لوی لوی مولیاندی او که نم اخلی نو تندر را فريوزي بیا تندر وایي د دھمر لوی مول او داغ است خسر اب دو را چه مساله ذکر کلا او چه سوکو اله کتاب ګوره و ایمان فکینو بیا بوایی چه واکی دایی دا کفر خبر کلا پلانکی زای تا لڑما او پلانکی کبر سخه براکت حاصل کلا پلانکی زای سخه لڑما اول تا می ده زند پارا دعاو گوختا د پلانکی کبر سخه می ده زند پارا دعاو گوختا یو د لوی کوفر کلا دی او بل هغه کوفر چې کم نه ما د خلکو ترا سرګن کړدو خلک گمراه کې په دې باندې د پلان کې قبر نامه استفادہ وکړه د يهودو په دې باندې د دې په حرمند باندې علامه ابن قیم کشف الصدور کشف السطور عن مقاعد شیطان لأهل القبور کې اجمارا نقل کړی دا چې دا کفر ده او دا د يهودو خصلتو کبرونو څخه فیضونه حاصل ول ما پلانکی خبرنه فیض حاصل کو پلانکی خبرنه فیض حاصل کو اعزن الله منها الله اکبر یا اهل الكتاب اس فَإِن تَوَلَّوْا فَاسْكَتِرْ دای مهوالود دې مساله نه فَقُولُوا تَشْهَدُوا وَاشْهَدُوا گواشه تاسو پدې باندې هیڅ شکمګ مسلمون منګایو غاړه کې خدون کې موحدین او ګره تاریز دې ان مسلمون وَأَنْتُم مُشْرِکُونَ تاسو یې مشرکان تاسو مشرکان چې ار دور کې یا اوتان دلته راغلو او دروغ وي چې شیخ د ویسا আজি کمندنو باقاعده ګرځي او ټونه ګوري متائده مجلس عام الله او شیخ د شاپور شي کم نه نو متائده مجلس عام الله ټنټونه لا ګولې دي او متائده مجلس عام الله ر ټنټونه ګولې او ټونه غواړي نو زموږ چونکه دواړه استادانو و ما چه وقتل ما اوهو دا مصیبت ته دا چل شوه ده. نوما ما پورا شاپور تا تیلیفونو کهو. او زما استاز اللہ ده حساتی. ما مولانا فیاسب شیخ خطیب شانگلا. آغوی تما چه ملاو کلم بر نماو اطاوی مای جی. مای د جمهوریت رد پومنگ شاپور که ازده کرده ده. او زخوا برشویم چه تاسو تین تونه لگولی و تاسو دی لگولی و تونه آما تاوی تا تا چاویلی دی ما زدگیس خبر شویم ما دا چاوی چاوی وی تا چا چاویی تن تووی گولی دا تا خوالی دی سوال نپیدا کیگی چه منگده کارو کو وی سوال نپیدا کیگی وی داید دا تا سه گول خوالی دی آگه آخ خبر اخو ختم شویم شیخ دا ویسار خبر پاتی و او ززلکی انتیایی خفوما بار کیف شیخ دا ویسار آغی دودیر که بیانو او دودیر که چه بیان کو نظامون یو ملګر سره خلل ویږي وی پلان کې دا کا شیخ صاحب ډېر زیات خپه شو شیخ صاحب وته لکه دا د وې خا دا څه ویلې دي وې وی زد سوال نه پیدا کی چټونو ګرم ټیک تک یو ځای کې د یو سړی زلګ پر خبره کې دو کوم چې دا خبره خدای اذان نشي د خټونا او غرځې دل اې دا زمون میشن نه ده او بیا وتا غوي جی وی دل تک یو مولای صاحب د مرخص د بلل خیلو وی او یهودی را غلو او یهودی چې کوم نه نوې دا تحریب د شیاو او د بریلیانو په اتحاد باندې دا آیات ویلو د بلل خلکو بجوماند کې اویدا ویلو چې ګور قال یا اهل الكتاب تعالو و الکلمتين سوایم بیننا و بینکم و یهودو و دا وګورم چې شیاو سره اتحاد کړه د نو شو بریلیانو سره اتحاد کړه د نو شو دا کوم را خبر نه ده پیغمبر تعالی وی چې يهوداو نسوارات او چراشي او هغه برابر کلمیتان مونږ چې کم خبره برابر ده پاغه کې چې کم دنو اتحاد کو او مخ کې نه توي دا کې پوره برابر چې سوال بین نه او کوم دومره تحریب د متحده پوتونو کې چې دی مولانو کم کړهو دومره تحریف کې يهوديان را پاسېدل و غوي بدې ته وې ظالمانو موږ مو دا د تاسو کم تحریف شروع ک شه شيخ صاحب خدای کړو او بیا شيخ صاحب چې بیان شروع ک نو دا آیاتونه ویلې او ډیر بهترین انداز کې شيخ صاحب دا زایلہ ګولو او پاره کې به دا وې ویخای لا کلماتین سوایم بیننه مخ کې وای کنه الله نابودا الا الله بلې ته دا وای الله نابودا الا الله او بیا تشریو کا او لا نشرک بی شیا دا ولا یتخذ بعض نارشمک ای پیغمبر خو ته دام وای چ تاریخ زن و ته دا وای چ بی انا مسلمون وانتم مشرکون دا هو ته پیغمبر سپا اعلان کلو ابیا شیخ صاحب وی ارس چکه خپل اوټونه غواڑا واڑا ځان خپل کار دے خوئے خبردار زما پ پیغمبر دروغ جوړنه کی او شیخ صاحب بیا ډیر رد کلو په هغه بیان کے پدی ځای باندې ای زما پ پیغمبر دروغ جوړنه کی چاغه د عیسایا نو سره او د یهودانو سره اتحاد کلو دا دروغ جوړنه کی, کی دا یهودی او هغه یهود نسل پاتې شوی دی الله دې دا مسلمانان خلاص کړي الله اکبر اوله پلي تی دا چې په هیل او په تحریم کې د مولا تاویداري کول الله اکبر یا اهل الكتاب دوېما پليتي ا دوېما پليتي دا د دینه تعبیر چې کوم نه علامه الوسی شکرې رحم الله اغه کوي چې مهاجات بلا علم جنگل کول هر زمنګ اساتیدای کرام د دینه چې تعبیر کینو هغه وای وای د پاکه نسبت ځان کول ځان ته د پاکه نسبت کول دا همیشہ درسی اغیب اوی ابراہیم زمونگ پا دین باندهو یا احل الكتاب لی ما تو حاجون فی ابراہیما و احل لما لی ما تو حاجون و لی جا گڑا کوای باس مباہ سا کوای تاسو فی ابراہیما فباراد ابراہیم کے و ما انزلت تورات وال انجیل حلانکی ند نازل شوی تورات او انجیل مگر پزد ابراہیم علیہ السلام نا افلا تاقلون آیت تانسو کی عقل نشت دے ہا انتم ہا اولا خبردار تانسو دابت کسما پلیت خلقی ای ہا ججتم بی ہا ججتم فی مالکم چه باس مباسا جگڑا کوئی زم پار سکی چه تانسو تا پاغی باندیس کسما یو علمشت اللہ اکبر فی ایمان لکم پا آسکی چستا سودا پارا پا علمون سعلم و دلیل نوع من العلمی نظم الدرار ذکر کئی سناس علم خوشتا دے لیکن فالیمتو آجونا پس والی جگڑا کوئی زمان سرا پا آغس کی یعنی دین دا ابراہیم کی لیسا لکم بی علمون چینش تستاسو دا پارا پائی باندی ست قسم دلیل واللہو یعلمو او اللہ تعالی پوا دے و انتم لا تعلمون او تانسو نفوئی گئی دیبوی اگورا و ابراہیم خویا ہو چعب او ابراہیم نصرانیو اللہ و طوی تورات چې کوم دې آ خدا غنا باد راغله ده او زر کاله باد راغله تورات د ایصالې صلوات و سلامنا انجیل 2000 کاله باد راغله ده نو چې 2000 او کاله باد دا دینونه راغلي دي نو ابراهيم آ کاله مخه او 1000 کاله مخه څنګه يهوديو او نصراني شو نا نا نا نا دا دروغ دي ما كان ابراهيم يهوديو او ولا نصرانيا نو ابراهيم عليه السلام يهودي ولا نصراني او نه پیرانگه ولاكن كان حنيفاً مسلما لكن هو ده حنيفاً اولالطوي د ما تاون کې د شرک مسلمان كامل تا وما كان من المشركين دکه بیا تاریخ ده وا ما کان منالمشرکین نو ده د مشرکانو نو او يهودو تاسو خپل دین محرف کړل د مشرکین ګرځیدلې وي نو نسایانو تاسو دین محرف کړل د مشرکین ګرځیدلې او ابراهیم نه يهودو مشرکو او نه نصرانو چې الله اکبر انداز کې قرآن کریم دا غیت دے خبر تردید کئی دادی دا کم زائنہ جوڑ کرو چه ابراہیم یهودیو ابراہیم عیسائیو دادی دا زائنہ جوڑ کرو دی تازو کو مشرکانی ای ابراہیم دا سنو ابراہیم چرم دا سنو اللہ ما آلوسی رحمہ اللہ رحمتاً واسعتاً شکری دا اللہ ما آلوسی شکری آ اللہ هلو سنوہ سے آم سائل الجائلیہ کے ذکر کئی وی کمات ترا کسیرا من اہل الجہلی یجادلون اہل العلم عندناہیهم علما علفوہو من البدع و الزلالات وہی صفت جاہلیت الله اللہ تعالی نتخلق بها وی لکننم پدی وقت کیو گورا دا صفت دا زمانی دا جائلیت اسم دا سے موجود دے چې لکا څنګه په ما موجود وو وای لکا اهله علم سره جاهلان جګړه کوي چې کله د بدعاتو نه منې کوي د شرکیاتو نه نه کوي نو دا برا په ساده ګوره د زمانه د جاہلیت یو ظلم وکنه الجدالو بغیر علم جدال بغیر د علمنا نه جن جنگ جګړه بغیر د علم نه راپا بسی او زما د ټولو نه زیاده غصه چې مال راځي مال په راځي چې دا یو راشي چې ټولو مر پغلطو دوکو دڑاکو حرامندو بونو پدیس زونو کې تیر کړي او چرآشی نو مولا تا وای دا سه وایا دا او دا سه موایا دا سه وایا او دا سه موایا یو خو یو غلطي ا غلطي انسان ته وخه چې دا دی ویو دا د قران غلط او کړه پاره باندې بنده خوشاليږي او دا دا غې سړي احسان وې مونږ سره چې مونږ تزمون و وخی خو که شي وو چې دا شه بدتې هم ولې وته پاسې دا اګه د زمانه د جاهلیت یو ظلم او موجود ده خلک و یاره ترقی وکړه زمانه ترقی کړه د فکرې د بشک ترقی خو په جهل کې ترقی کړه پیدا کې نه کړه ګور اول ظلم دا غي لایت تاخذنا بازنا بازن اربعه دا د زمانه د جاهلیت یو ظلم چې د حل او حرمت کې د مولیا قول منو دا د زمانه د جاهلیت یو ظلم دانګې امبیا اولیا اې شریکان غرسول وسوم دا غده او بدی دور کې بل ظلم د جایله دا, جای دا غي چې داو چې غي به بغیر د دلیل جنگ جګړه کولا یا دا چې د پاکو نسبت به ځان تا کو لکنن سبا دا غشه مشرک بی بدتی بی تو لمر بی بدعات کړي او مونږ اهل سنت والجما سره یو ته اهل الحلواء والخانق سره ته له سنت سره د پاکو نسبت ځان تا من اکابرینی دیوبند زمون مشراننی دی. مળા کابرینی دیوبند اخوتول عمر د الله د دین خدمت کړهو د الله د توحید आवाजونه اوچت کړهو و يهودو تاسو راغی کتابونه محرف کړه کتاب او غی ته منسوب کړه د الله کتاب مون پرې خوړو وګور علماء دیوبند لیکي اغای وای چې دیوبندیت نونده ده ده چې دا الله د توحید مسأله به انتهایی زیاته بیان نه دی دیوبندیت نوند دراس تاسو په خلیبانه توحید راځینه او کراځینه وسره بدا چې دریندې چریندې پریندې کیڑے مکوळे پکوळे دا الله پیدا کړی دی دا توحید دی یا دا هغه ټیم او اوسوم دی دا هر دور کې دا ظلمونه شروع او هر دور کې دای الله اکبر ما کان ایبراهیم نو ایبراهیم علی السلام یو دیو نو نصرانی پیرانګه لیکن هوده حنیفا مسلمان دین او مفسرین معنا کوي ات تاریک ادیارن باطلا پری هودونګه د تمام دین نو باطلاو مسلمان تابعون متبعوا الله في الاقوال والافعال والجوارح چه افعال او اقوال تولو کی د اللہ وما كان من المشركين نو ده ده مشرکاننا ان اولن الناس بي, بي دير ابراهيم बेशक دیر لائق دخل گناہ پ ابراهيم سارا للذين اكن سان دي چه تابع داری کيدا د دي ابراهيم واهذ النبيو او دا پیغمبر محمد محمد رسول اللہ دے لائک دے چخپن نزبت اغطو کی واللزین آمنو او آنکہ سانچیم آنی راولے دے واللہ ہو ولی علمی الله تعالی دوست دے د مؤمنانو ګور اننا اول الناس الله ویتاسود خپل ځان نسبت دا غی پاک او خلقو نسبت خپل ځان تا مکووي او دا خپل نسبت ناګي د مکووي خبردار خبردار د ابراهیم سره الله کوه غسوک دی چې د ابراهیم په دین باندې وฬาړو ابراهیم دین سو الله اکبر د دین داو چې اورتا د مسلې توحید د بارا ورزیږي د ابراهيم دین داو چې بچی پری دی د مسلې د توحید او د الله د حکم لپاره د ابراهيم دین داو چې د دا مسلې د لپاره خپل بچی باندي چاړک دی د ابراهيم دین داو چې پلار ته دے او پلارته مسله کوي او تو اینی راکا او قومکا فی ظلال لمبین د انګ ابراهيم ولار دنمرود دربار کې ولړل دي د تماامي دنیا بادشان امرود دغه دربار کې ولړل دي او مساله توحید کوي مساله دا توحید داسې کوي چې صفات دلایل وای او حق بک نمرود او دري دغه نه باد نمرود جیل تا چي او سزاګانی ور کوي ابراهیم د توحید مساله پرې دي دارنګي د دا ابراهیم مساله سوا ابراهیم دین سو د ابراهیم هغه طریقې سوا ولړل دي او راز شپه مونږه را شروع د قوم او د ستورو په اې جذبان باندې د ستورو په مخلوقیت باندې چې دا اعلی هن دي ابراهیم ادل ذکر کئ او اولارد د نور په ستوری رازی، سپوگمائی رازین، ور رازی، شپ منازرکی تیر شوا، ابراہیم دا لاد توہید دا پار دادا سیزو نکڑو، دارنگ دا ابراہیم دین سده، اغیت اللہی لا اکیدن اس نامکم باد انتو والو مدبرین، زبویس تاسو دا بوتان چی دا تاسو دا بزرگانو پشکلو نجوڑ کڑی دی، ننس کوم د لا لا کې در نه نامه کوم با د انتوللو مدبی نه خو صرف دومره ګور چې لږلارړ شوشي چې لاس پراله ننی وي که نه چې تاسو دې ځای ک چې لږ یواظم چې لږته دغه دغه چې لاس پ راله ننی چې خی دله ټوټی ټوټی کمم دا د برایم دینو نو د برایم تا دا پې غمبر دی غم دغه وکړه دی او د مومنان دي هغه د ابراهیم تا ندی نه چې کم خلک قبرونو ته خلک را شرک ش ته م جووندي دي مړ جووندي د را ټ لل دا د ابراهیم تابعدار ندی والله ولي المؤمنين ودانت فاطم من اهل الكتاب لو يذلونكم دای دریم قبا هدا درما پلیتی دا غیدا ازلال المؤمنين مؤمنان به گمراه کول ګور د جاهلیت کې یو ظلم دامو ازلال المؤمنين اغه دور کې دایو ظلم او سوم د ظلم شروع ده الله رب العزت فرمایي ودت صائفۃ من اهل الكتاب خو حوی یا ولو يدل على الكتاب نا لو یذلونکم چه گمراه کی تاسو لاره و ما یذلون الا انفسهم نو گمراه کوي مګ از خپل ځانونه و ما بو ایګنا ازلال المؤمنین آ غټم به دغه دور آ غټم به په دې کې لګی دی لو چې مؤمنان گمراه کی او سم دا دی الله اکبر يهود او نصارا بیا یې هیله گیاده په دې باندې د انجیو او د نور تحریکونه شروع کړی دي په انجیو کې سوت تحریکونه شروع کړی دي صرف د دې لپاره چې مؤمنان گمراه کی او داغی دا غره پاره دا يهود غلامان موليان پرکٹی دے يهودو آغا غست دی او پاغي با نفطوی دے زان د پارا شای کی دل تیو پلیت بابو دی دے نو آرت کرن نو کلا یو دا پس دم ملګری پس پاتوی ولگی چہ ہندا پاتوی واخلہ گو ر پلان کی مولا فتوا ما پس آغا را زراو لگی پلان کی مولا فتوا ور دا پدی دی شی با نشتہ دی ما توی بیا پاتوی راول نو خیر بدنی کله ما نبیه فتوی را مال د درباری مولیانو فتوی را لګي اغه مولیان چاغی په اکثر امور کې درباریان دي او ټول عمر د حکومت درباری توپ کړي زه د اغه مولیانو فتوا منم دا موفتن دا خو اسه زه د افتانه خبرم چی افتا کیږي کی کوتاو بوتاوی را جمع کړي د نهو امیر عبارت ولا نور ور زی اکثر ولا او د افتاسند ولا ور کېغه مفتی کی زه خلکو فتوی منم مفتی در مفتیل کئی بس خلقو سران خطره نور سن خبر نی راواخ او بیا که خبرو می خود چه درباری شی نو بیا نی خبر مای کره بیا دا فتوه راو لگلی مالا دی بابد که نو خب دلنی درباری ملیان و فتوه نمانم درباری ملیان اغستی او آغای چکم نه نو خلق گمراکی پا دی بانده داد یهودو خسلت ته خپل یهود لگیا دی عیسایان لگیا دی او دربار کله یو شکل کے بل شکل کې دین جیو غلامان گرزی دلی او پدی نخلاسی گی چو اگدی دې سجدیو کې طب اخلاش په خدای قسم کا خلاش دا خو یہودم کولے یا اہلالکتاب لی ما تکفرونا دای بلا فلی تی کوفر دا غی پایاتونو یا دوی یا دا پلی تی ترک العمل کتاب اللہ یا احل کتاب و آل کتاب و ملیان و پیرانو لی تک تکفرونا بی آیات اللہ ولی انکار کوئی تاسو پایاتونو دا اللہ و انتم تشہدونو او حال د چھ تاسو اقرار کوئی پا حقانیت دا دے باندے خب پسر چھ دا حق کتاب دے جهد کتاب ده آیاتুনা دا لا تا لادي نوواله <سؤال> ته انکار کوي خپو یی چې دا محمد رسول الله کم کم آیاتو نراغلی دینواله دا غی انکار کوي یا ستا سو خپل کتابونه دی ولیدا غی انکار کوي دا دا غی کفر به آیات الله او سم دغه شی شروع ده کنيشتره او سم دغه شی شروع ده او همیشا دا الله د آیاتو نه انکار کیږي مولیا نه کوي عوامي کوي ګورینا د دیواجن حدیث کې رازی نبی علیہ السلام فرمائی دا سی او زمانہ براشی چائی که با ما خام سړی مومن وی او سہر با کافر وی سہر با مومن او ما خام با کافر وی یا بیو دینه بیعرز من الدنیا آغا اخپل دین دا دنیا په ما مولو ٹکو پیسو بانده با خرسی دا ای کنا او دا والی دا صرف د دنیا دلالج دا وجنا آغا دا بلا پلی تیوہ او هغه کې دا ظلم او دا ظلم او یا اهل الکتاب پنځما پلیت دا یا اهل الکتاب او اهل کتاب ول متلب سن الحق وا له گډ وډ لرا دای پنځما پلیتی تلبیس الحق بالباطل او اقتمان الحق یا اهل الکتاب او اهل کتاب ول گډ وډ وای تاسو حق لرا بل باطل علامه <اللامائی> ابن کثیر رحمہ اللہ سورہ بقرہ کې معنی کوي لا تلبوا الحق بالباطل لا تلبوا اليهود لا تلبوا لا تلبوا الاسلام باليهوديات او نصرانيان او خلک خبردار تاسو دین اسلام دی يهوديات او نصرانیت سره مغډ وډوي او دا باغي هغه ټیم کې کول او د دې لپاره هغه ګڼه مهمه شروع کړو چ يهوديات او نصرانیت دا غډوړشي او دا د زمانه د جاهليت دا غډوړشي د اسلام سره او دا د زمانه د جاهليت دا, دا, دا غيوبل ظلم او دا غيوبله پلي تھیه او دا اوس بیا شروع کړي دا او اوس بیا کوي چ يهوديات او نصرانیت د اسلام سره یوشي او مسلمان گمراشي او د دې لپاره مستقل تنظیمو نه جوړکړي دي مستقل تنظیمو نه د لپاره ال الوحدت وحدت الادیان الابراهیمی دا سی نمونی والی خود دیو دا مصر کی قرطبہ کی ترکی کی دا رنگ نور و گن و مقامات مقاماتو کی یورفی ممالکو کی دا تنظیمون جڑ دی او دا بیا پل گن نخی نخانی دی او احارت دور کی یود نبی علیہ السلام دور کی دا تحریک را گست دیو دا رنگ اغبیا صحابه کرام و نبی علیہ السلام پا محنتون سارا ختم شو دارنګ دا تحریک بیا دا شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمه الله په دور کې راغستو او دا یوه چې يهودیت او نصرانیت او اسلام بالکل یودیده کې اس فرق نشته دا د دې لپاره چې خپل پلیتای پلی په دیوان نه او د اسلام دشمنی کوله دارنګ دا غوښته کې بیا علامه ابن تیمیہ رحمه الله رحمتن و سیاتن راپاسه دو او د کوفر فتویو لا غولې زکه چې ډیر پیرانو هغه متصوفه هغه پدې کې مبتلا شویو چیداغا دا دایدہ دا دا آواز سیدے بیا چکم نے سوہ بیا رالل او تحریک شروع کو خود علماء حق کو مصر نس علماء را پاسدل او فرید وجدیدی رحمہ اللہ اغیر را پاسدل او دادی خلاف او کو او اغیر چکم نے ختم کو خو بیا پا دور کے سن انیس سو اٹھانوے бяدا تحریک شروع وک او را پاسدل او دا تاریخونه تردیپ او قائم دی دا غ خپل نه خدا سي دي دارنګ غي فدی کی اوزای شوی دی او دی هتا رسیدلی دی وای شم دورات وینځیل او, او زبور او قران دا په یو خلاف کې شایا کو دا یو خلاف کې راشي ازګه چدا ټول دینونه یو دی او دا تلبیس کوي د دیو جنا لاما ابن کثیر هغه ټیم دغه معنا اوس دا, دا شروع شوی دی او دا ګډ وډواله یو دا تفصیل دا تاریخ تفصیلی ما خپل کتاب اسلام مې کا مقام ما کرا کرانه کلکړه ده او دا غې غنه نه نه چې دا غې ست دا غې امه ټول الته ذکر کړی دي دا اوسم دا شې شروع ده او اوس په دور کې لږ مزید تفصیل چې وسربیا کې نه دې انجیو د تحریکونه دي چې انجیوز کې سمره خلق ملوث ده کا خځه کنجرې دي او کسړې حرام یاندي دا ټول د یهودو او د انګريزانو غلامان دي او د خپلو داغه د پاره د دو درې ټکو پیسو د پاره خپل عزتونه خرسي خپل لونه پنجیو کې داخلي کړی دی خزلهم الله دا پښتانه دی ا د سړو سره په داغه کې ناش ته په گاډي کې ناش ته یو دغه سپکلو باندې ګرځي د دې مرغوس په کښټره د دې ټانکوي په کښټره او د کلا برتل ټوله ملکونه په کښټره د دې ټوله وطنونو او سوګ غیرت نه کوي چې زماده خور دې پردې سره زنای سره په دې گاډي کې والی ناشته ده اللہ دې د مسلمانانو کې غیرت ایماني پیدا کړي مسلمان چې به غیرت او غرور دې په پیسې باندې غیرت شه یا اهل الكتاب او اهل کتاب له ما تلبسون الحق او له ګډ وډ وای تاسو حق لرا بل باطل دې باطل سره الحق او پټ تاسو حق لرا وا انتم تعلمون پدا سال کې چې تاسو پويږئ الله اکبر پدا سیال کې پويږي په حقانيت د دې باندې نو دا حق ولې پټوي دغه پليتي د يهودو هم ذکر کړي وا سورې بقره آيات نمبر 42 کې التام دا اوچا غېته لا تلبس الحق لا تکتم الحق حق ما پټوي اغي کيم دا پليتي وا اسایانو کې هم داغه پليتي وا اغي حق پټاو د کاان تو پهتون من هل کتابو دا شپګمه پلیتي ارتدادي د همم ل ارتداد هم د مومنان بهسم ګمه کاي یا خال جوړول دپاره د ارتداد د کمزور مومنانو چې کمم مومنان به ضیف ایمانو د غغی د ګمرا کولو دپاره لارې جوړول لاغې طلب کول الله اکبر دا د غی پلیتیوه او اسم دغه ده. کسمه کسم طریقو سره يهود او نسواراو تحریکونه جوړ کړی دي او ګرځي کاله پدېشکل کې چې مؤمن گمراشي نو اېرا شمو تاسو لاله پخاو او مونږ بدنه ایس په سين یا دلتو بو ماشینی لګو او دای مقصدی نه مقصد دی پس رستو کوم کفر خورول شي اغه مقصدی دارانګې پدې غړو نو مملکو کې فارې کې کار شروع کړل دي چاته روډ جوړي چاته څه او خپل لوري طریقې چې کمندو بیا هغه کې وردن نه کوي دا د دې د پاره چې کم ضعیف ال ایمان خلق وي چې هغه د خپل قران ننی خبر حدیث ننی خبر بس هغه گمراه کی دا د دې د پاره کوي دا همیشا دغه ظلم شروع اوس همدغه ظلم شروع دي ڈادا آغا ٹیم ظلمو او سمده خلا کوئی زمانی ترقیوکلا وطول جہالت کے پرطا دا جہالت تے و جہالت تے وقالت طائفة من اہل الكتاب ویلو یوی ڈلید آل کتابونا آمینو ایمان رڈیتاسو باللزی پا آبانده آم قرآن بانده چرا لگلے شویده علاللزینا آمنو پا آکسانو بانده چی ایمان راولے ده وجہر ناری اول وقد رازکی وکفورو آخره او انکارو قید دینا په آخر وقد دی رازکی لعلهم یرجعون خام خاچ دی وپشی خام دی دا پارا چی دی وپشی دی ایماننا وی علا شاوی لارشی لگا مپسرین کرام ذکر کئی اللہ ما آلوسی آغا وی دا خیبر یهود دا رنگی دا نور زایون رال او باز بازو تاو داو اچ دا سکارو کئی چی اول وخت دراز کی د محمد رسول الله په دین کې داخل شوای موږ ایمان راو نو اخیره کې و بیا چې کم ده راوا پښي او تا چې ارنګ خپل علماو سره مشوره وکړه او موږ خپل علماو سره چې کم ده نو دا غشو ملاوشو منغ تا رای چې کمه خبرو کړم دا غې نه دا معلومیږي چې دا محمد صلی الله علیه و سلم دې چې کنده نو په حق باندې نه دی ته دې وجنه بس منغ نمنو بس لاړو وې لاړو اول وخت کې ایمان راړې واخېره را کې بیا نو چې دا کم مؤمنان مسلمانان کمزوري نوی مؤمنانی نو دای برا وا پښو جوګور وې لولماوت خلاف کړلې علماوت خلاف کړل دا پلیتی اوسم دا دا اوسم دا سي عربشي درس کې کی نو چې درس کیږي کی نو چې تاسو خبر او کې نو پزان په فرغذرا ولی بس نه نو نه کینم دا هو ګوره دی پکې سوي دا هو ګوره علماء په خبره کوي دا کوي واغه کوي لړ وش سبا نه پزان خپاکی ته ته کینم ګورا د لا بندا چایوسکا نه نه نه نسکم چای نه دا پکې چا کوي دا دا اصل کې دا دی يهودو خاصله تو دا را غلی پليتایلې چې پليتایله راشي د پاره چه کم نوی زنا زنانا یا کم نوی سړی راغلی چې دا در لرک یا دا خطا گی دا امیشت دا سه چل کی گی یو مولاو نو ذکر بلجار بنده سه خبره وا یا مولا ذکر بلجار شروع کده و ذکر بیکاو او دا بیوی لایتونه بی بند کده کې که دروازه بند او لوگو بل به جوړ کده او کالی لگوله و تبلیس که دا غنده شروع کده نوچه راگا نو دا ذکر کو انتا الهادی انتا الهاق لیسا الهادی الا ہو ادا ہو ہو بے شروع کردو نو دلتا یو مولا دے دا دی مار گوزا انو اغلا مفتی صحب سختلا انو مفتی صحب والے یو دلائل ورکڑا مشر مفتی الله اللہ دے خساتی اغای صحب اللہ دوکتا اغای دلائل سو ورکڑا چھ گورا ذکر بالجاہر دا لکه بدات ته او بده باندې اتفاقي دا اتفاقي بدات نهي مولا چې کوم دي چراغله د هغه مولا ولا چې دا په ځاله عمل به ور کړی چې هغه کشته نو په ځاله مال کو ډیر سدي صرف دا خو پکې نه دي چې دا چې تناش نه خبره شو نو چې اگر راغې مدار سکی زمون ملګری ته وایې کر بیلجار شته دی هغه ته وایې نشته دې وہیوال تعالی مفتسب دلائل نن درکید ما لا مفتسب دلائل راکید نو خزد پلان کیو مفتسب سرا ملاوش مو و اعمال الدلائل راکړه چې هغه ډیر کوي دلائل دی دا يهود به مون ملاوش د خپلو علما و سرا آی ډیر څه کم نه دا دا, دا بسمولای چې هغه ټوله مر ټی ویغان او راشی او په داونه چې کم دی د مدرسې نه راوزی ماسپخین تکرار نشته او و کالا د مدرسېنا برابر وه ته ځانګریته برابر لالتوی تیویګان قتل هغه پاریشونه غو بس مولاتو زده کړي دا کوڑی نه ځانګریته راالل اول د تیویګان قتل لا غي بس کړي هغه علم کړه آ هوغه دا داګه د دوا ولکانو کی نو بس کله یو ته شونو کله ولته شونو ا تاسو دلایلا غستو خدا دیدو پاره چې مؤمنان گمرا کی دا ډیر کیسې د شجاده سوي کنه دا دی آیاتونو سره ډیر خلګي او قران هغه دی فی دورِ حاضر سارا اولگی چواقی دا پلی تای عصم موجود اکبر داننګ دي يهودو سازشونه په دې باندې اوسم شروع دي په دغه طریقې سره لکه څنګه چې دا قران ذکر کوي وقالت طائفته من اهل الكتاب ویل دي یو دلیل دی دا نه کتابونه ایمان را لای په څنګه چې را لګیږي په مؤمنانو باندې په اول وخت درځي کې او انکار کوي پای باندې په اخر وخت ده کې ها مهاچ دی وا پسې دی ایماننا ولا تؤمنو الا لمن تبع دين ل لمن تبع دينكم بلا پلیتی دا غي الوصيه ب المنسوخ الله اکبر په دين المنسوخ باندې وصيت کول چې ګوره بس دکابه منې بل باندې منې یا دا معنا چې خپل mula خبره به ګوره منې ها د بل mula خبره اون نه دا دا غي پلیتی وا اوس اوم دغه پلیتی را د خپل mula خبره به منې د بل mula خبره به نه منې دا هغه ټيم کې اوم او سم دي يا زایک یو مولا دوا کوله سنت نه پاسو ادا فرض نه پاس په زوره زوره ما یو طالب یم ځکه دا غسه نه ما تیوایو ته مې ما سره یو ځای سبق کې پاتې شولې او وایو ته چې دا شی بدعت او اغوې نه آ ته لو غو ته وې بیا ما ته ټلیفون وک غو ته چې بایغه ته وایې چې منګه فل مولیان او اکابرین منو منګه چې کمندنو بسو دا زمونږ د کابرینو طریقه ده مما تاغه سور پس کو مې موزور پس کو ما بالکل چته پلیت پس خواډونه کی دا کابیرین منی دې دینه منی دې کابیرین کا کابیرین منی اه کابیرین دا کله کله براوزی دو تراوه نفس دو ویتره نمح کې په جمع دوا عجیب کار دی دو تراوه نمح کې دو تراوه پسې دو ویتره نمح په جمع باندې دا وې چې کوم نه مفتی سه په کتاب کې لیکلي چې دا شته دی نا ثابت نه خود ده خوده بعضی بزرگانو فایل ده چې ثابت نه ده بعضی بزرگانو فایل نه ده ده بعضی بداتیانو فایل له ها ا ده ده بعضی بزرگانو فایل نه ده ولا تومنو ای تصدیق مکه ویتاسو الا لمن مگر دا هغه چا چې تابداری کړی دا د دین الله اکبر ګورې آیات مشکل ده لږون تک تقریبا سالور 15 توجيهات دي خو زه هغه اوس نکوم تاسو ته یو اسانه دو دې یو دوه توجیهات غانمه یو مَقُولَ دَغَی دا وې سره د هغه چا خبره باندې چې ستا سور دین تابیدار دی نو الله ولا دغه جواب ورکنا وې د دین د خپل دین تابیدار خبره نه د الله د هدایت خبره به باندې قل اننه هدا اویا هدا چې هدا هدایت کامل هدا الله هدایت د الله تعالی د قرآن نه د وې م مقول د هغه ايوتا احد مسلماوتیتم آیا ور بکلی یو تنتا می سلام اوتیتم پمېسل د اغه درجه او دین او علما د مانه مراد یا درجه یا دین او یا علم پمېسل د اغه درجه ا دین او علما او ته تم چې درک ل تاسو ته او یو ها اجو کوم یا کی تاسو سرا هند درم بكم په دربار درپ تاسو کې داس نو یا هند کتاب ربکم بوا کده کتاب در ستاسو تاسو کتاب سره دای ځای کولي شي ګورا تاسو غونتي درجه دای دوی ما خبر ستاسو تاسو غونتي درجه چال ورکړی شي تاس له علم دار کړی دی دای له پداسي ورکړی شي او یو حاجو کوم دای بتا سره خبر وکړی شي دا خو اميان دي سړیا دا خو اميان دي دس نه خبر دي دا دوی ما خبر اوا دا خو اميان دي د تاسو مخ کې خبره کول شي ها আজি وا کار ده یو مولاد دی مرغوزن تلو مانی ریتا دا اصیح چه دا قرآن لگه که نا دیر خاله نو آلتا که دا استاز محترم مبلغ قرآن اللہ اکبر استاز العلماء لولو علماء داگه چې کم دی دیو داگه شاگردان دی آغا تلو نو آلتا که دا استاز محترم درست ده نو دلته ناغه مولاته لو د دې مرغز نه او په مانې راي کې اغي پوي چې دغه امیده د ښوکول ماستر دی دغه امیده دغه ښوکول ماستر دی دا چا خا خصلت دا پلید خصلت دا د عیسایانو د پیرانګانو خصلت ها دا اغي یو یو حاجو کوم اند ربي کوم ها وی <تصفح> د دلته تیزول چې دای په چت چت دا داسه دا اخو دغه اسو کې چې ګني لاړ شي دا تاسو دیر مخ که نکدو دی مرغوز که سره سر معاحده چې چه منگ با دا بیدعاتو دا شرکیاتو رد کوو او مونږه تاسو با یوزایو او بیای چه کم ده خدا را جمع شویو او د دی خواهو شاکلو نایو دو مولیان را غلیو اواله جمع کولی په دی باندې چه مڑی او سکی می را جوړ کړو چې باچا صاحب درس کین مونږ ور پسې ډاریک زوږه سی او ډاریک مونږه تیارې کړیو د به نه خبر مونږ بلړ شو اغه نه زه خبر شوم نو اول اوکاتو نو زه خبر شوم مستاس استاد پسې پسې ما تیاره جی خبره خدغه ساده خو اوس اټ خبر شو باچا صاحب ما ته ګوله دا دومره تکلاني زله به دا دور از له شوک ور کوي چې د يل تراشي حقیقت خبره ده کمنګګ <مانگاک> لارځله د سماروار کې د پښو په کور لار جوړېږي نه اا چاته زي اغه ټیم لاله دلتا نه ته زول د پارا چې دا امينه امی ستوي امی اغه چاته وای چې قران ورل نو ورزي کتا تاسو ټولو مر په مدرسو کې تیر کې زدا غشاګردم کتا سو نه بزي یو آیات تاسو کومو کتا سو مال جواب راکنو بیا ورته ځم چې یو ټیکته زما له غنه قران زکړه کتا زما د یو آیات جواب را راکو نو بیا به تاسو ام چې او تاسو مولیا نه نظر زي تاز دو قرانا ترجمه قران لا موللا سو پې مات کړو او زمونخذ دل چټونه او غي د ترجمه صحیح کوي چې مولای دا ترجمه ده غلطه وکړه اته سره لیداميان د ماستران په ماسترای پس وختاو ځانله اوشلولې سپلای خو خاصه چې کمندانو بس د ماستران د دې لپاره چې بي دي نشي خلک او بلار شي خلک او قران ته غوښتنې دی غي بام ده او یو حاج کو موږ در ربکم د یوم لړشي مونه د مونږ نظریه کورس وي پنجاب کې وکړه تا ته راټی خولې دي تبد الله د کتاب مخه لنارازي بلډ شوې ګور د دایت دای تر ازبوکي نو چې ډارشن دای تر ازبوکي او چې دای تر ازبوک کنه بس دای بغلی پدې ناشته نه لې بیا هیڅ نه ورږي سره سنيشته د تا ته راټی خولی دي چې طب به دا سوال کې هغوی بغلی کېږي او ته به دا جواب کې هغی بهغلی کېږي او طب به دا سوال کې غیله به نه وري تا سره به سرک د پنجاب به غټی ایو نه ته به دله قرآ مخله نه راځې تا سررممونږ د غ راټی د سره وونه چې کمی راټی تا ته خلی پنجاب کې بارکیف دا پلی دې پارا مړه دا خو امیان دي دی له صرف قرآ درب شکر ده الحمدلله چې په دې خو مو غره چې قران چا ل ورزینو د ټولو علوم ورزی او چې چا ل قران ورزی دله اس نه ورزی چې چاله ل قران ورزی لاس کاله مدرسو کې تیر کی ا چې بیا تا ترجمو کوي یا رځي ما کو ترجمه نه دا شکر ده چې دې نه دا کړي ډکه څه نو دیمه ما کوله دا وا ایون تا حد مسلما او ته تم ایا ور بکلی شی او تن تا په مثال دا هغه له مو درجه چې تاسو لدار کلې شوه او یو حاجو کوم یا بجګل او کلې شی تاسو سره په در پنس در باندې دا خو امه امیان دي چې داسې دا کولې شی کول او آیا داغه جواب ان الفضل بيد الله وایا چغوارواله دا فلا فضلو دا د الله فلا سو په اختیار کده یو اوتی میش ور کوي دل را چاله چ خو خشی دا د الله اختیار ده دا د الله اختیار ده چې هغه شخصیات چې تاسو ته عامیان وای الحمدلله لو علماء دي د خپل وخت زکه د قران خودن کیدو د قران خلق ته خای اغه Allah دا فضلات ورکل له چې دا غي په درسونو کې په سونو خلک ناشتي او تاسو چې واته شوروش یم یاد نه په دروازه کې تختی دلی زرب دک مزدکړي چې راټید تفسیر نو لاګوي دا خبر ده دا مبتدا ده دا داده نور د قران خبر نه تاسو چې قران سه ها صرف بل خارختی زوینه په کې ته معلوم دی او پاګیم نه پويږي ولا تقولو لمن يقتلو دا را معلوم دی نور د پته نشته چې دا سدي پکې والله هو علیم اللہ تعالی پر اختیار اوستونکې هو خبردار ذاته واللہ یختص مختص کوي په ملې مهرباني سلام من هغه را چې خو شي واللہ هو ذوالفضل لازم اللہ تعالی دغه په خاووند فضل لوی دی و من اهلل کتاب اتم فلتی شد خائناندی خیانتګر دی, خیانت دی پکې و من اهلل کتاب او بازه د ال کتابه نا من ازوک دي انت من هو کچریته امانت که ده ده سرابق انطارن یولویا خزانا یو اد دهی الیکن واپس بکیغا دی لرا الیک تاتا ومنهم من انتامن ہو او باز دې دینه سو دې امان هو کتامنت کې دې دا غ سرا یا او وسو کې پاګبانی بيدینارن په دینار سرا لا یو هي الیک ان نبه واپس کوي اغل راتاته الا ما دوم تلیه قائما مگر هغه وخت کې چې هم شي ته پد باندي ولاله همشه چاو ته ولاله باز کو پکوي دار سي دي چې هغه تر سنگ اووي چې باید هاندا امانت تاسو خاده او یو لویہ خزانه د ورکړونکو تاته به واپس کی خو بازه پکې داسې دي په هې چې ک دیواله دی یو دینار او مرکه یو روپۍ نو بیا وته ولাড়یا او ایا راکا نندای نه نه و چتري سړیا دا نشته دا غورو د مولیان د پیرانو خاصلته کنه دا نشته کنه کا جی کارز بولا ورکې فروغو کې دا د مولیان روغه لږی نو روغه کې د ولاکا درې لک یا خیر د کارز راکا اغره زو کازو زتاله ما یو ځای کې ناستم نو هغه یو مولاله د مرغز یو مولاله قرض ورکړو 22000 روپۍ کېره زو ورکړو نو هغه یې چې ډیر زیاته خراب کړم وراته یې چې در کوم کومه اوس تراوز نه الا ما دم تعالی قائمه دا خو یو دیان دي نه وسنګو نه ما ما دم تعالی دا ولی وای دا زکا آه تم خیانت ګرو او سم خیانت کردې دا وی ترقی وکړه ذالک بیا نوم دا په دا د دیو چې بشکد ویلو لیسا علینا فی الومین قالو ویلو د ایمان اقیده وا چې نشته په مونږ باندې په بار د امانو کې سبیلن سکسما ګنا یره مونږ ته سملاماتیاو ګنا په مونږ نشته او سم اکثر مولین د خلق کوي دارنګ د خلکو د خزونه پر دینه کوي دارنګې دم درود کې پهار زایله سنوي ليس علينا في الامين سبيل الله يا مياندي دی. او دې باندې سګونه داسې نشته دی وي او دا انا عوام کل انعام دي کل انعام خطي بل امزوال ات الله ولي ته عوام ته قران وای نه چغای پویا کیګو کنه پویا کیګي خطه ته قران ویل نه دي دا اغي بدغه سوي ځان ته علماء وي او وي بي ليس علينا في الامين سبيل منګا چې کم اموال د عرب واخلو لکه علامه روح المانی ذکر کوي دا عرب امیان دی او دا امیان دی د دوی مال کمون غواخلو س ګنا نشته دي دا دارنګې اوسوم چې کم نه دا بارا کې چې کم نه شیخ د شیخ د باجور اغه ذکر کوي وای اوسوم چې کندن مولیان په شکل د یهودو که چې کمراغل یه غی دا خبرې کوي دا بیوی او دا خود دا مولیان و خسلتو شهو القرآن رحمه الله رحمتن واسعتن چه کل دا شرکیات و رد اوکو او خپل واسا پور سناسا مساله سرگندش کلا او اغا شرکیات ختم شو او سمولیان و سرو اغی و سلام شرکیات و رد کاؤ او بیا یوزای که ناستو شگو که او شهو القرآن خپل سادر اغی تا گوڑو لیو او یو امیو سر اغام ناستو شوالکران دا مولاو تای دا سه کار باوکو چه دا شرکیات را دوشو اس پلک دا بدعا تورد شرووکو اغاو تاوی خواه وی مولیا وی نغا دی پیران دین دت کلو نو اس منگا پسر آخلی مون با خروسو وی پرید دا امیان دی چه دا دا مالول منگ داگا سه بل اغا ناستو امیناستو د دا گریوان اونسو خدا منگ تالا گرتلی دی نا منگ تال او بیا او الکران سر امیانو دریدل در در در شروکو در بدات و رد شروکو او دیو ندریدل در بدات و رد دپاره زکا چی دا در امیانو مال ده پریگی ده چی دک کسی او ایده ایده سی و ای مالی موزی با دست چې چی زیوه لکن در خیراتو نر او ایده مالی موزی با دست غازی ده او اما خالکم دی بیا و دا خود دا موزیان در نجور کل تاسو اللہ خيراتنا وقروي ويقولون او اي باله تعالى باندي ويقولون على الله الكاذب واي باله تعالى باندرو وهم يعلمون داي من او فازراب دي نا نا نا دي کي من او فابعادي هر چا سو بچ كند نارو الله يحب بیشک اللہ تعالی مین کید پرزگان سرا تخویف اخریو بیان دا گناہ چتوای چ گناہ نشتے اللہ وای چ دا کار دے او کو سزا بدر لدر کوم 15 قسم اللہ اکبر ان الذین بیشک کسانیش ترونا چغورا کوی بی عہد اللہ پلو زونو دا اللہ و ایمانیم او پکسم نو پلو باند سامنن قلیل دنیا لگا پیسے لگے اولائک الله الله اولائی کا دغا لا خلاق لاؤم اس قسمہ ایسا نشترے دیدے فارا پا خیرات کے وَلَا يُكَلِّمُهُمُ د اس رحمت او د محروبانی بونکی در دی سرات